Bismillahirrahmanirrahim. Të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Në kuadr të asaj që duhet të bëhemi është edhe të jemi ambicijaz. Nga se ambicijet janë ajo energia brendshme, ajo motori brendshme shtytës që nështynë dhe të razimit të qëllimeve tona. Njëru mund të këtë projekte, mund të këtë mundësi njëtë, mund të këtë shansë ndryshme, mirë po në që fëse nuk ka ambicija, në betët për toke edhe pse ka shumë litar të lëshuar ka haj, mungesë ambicje vë bëndë që mos të kapët për asë një, as një pejtyne. Pra një du të jemi ambicioz, edhe ambicje ka qëmim të vetën, dhe ka shumë udhëzime sot që flasin si të jemi ambicioz, dhe që ka nuk kupton të jemi ambicioz. Në kuadrë të shumë thënjeve dhe udhëzimeve, për këtë vlerë të në qeshme, kam përgjithur një kshilë që një shok i mirë i edhe shokët dhe të mirë. Në kone pejgamberit sënman e në Farisiu e kishtë e shok dhe të veçant të afort e bu derdën dhe shpesher sëman e Farisiu e këshilant e bu derdën dhe kështu të me konë shokën me shokën të këshilëm njërëtet, të amsojm dhe ti me të gaqëm që edhe të marëm njëri pejtetit dhe të amsojm njërëtet nga se as kushpineve nuk është i pav Askur nuk mund të të se unë së kam në ujtë mësoj, jo, por e në landet, askur për neve nuk mund të se unë jam zera, së kam qëka të them dhe së kam qëka të mësoj dikën. Kje gjithë mund qëka të mësoj dhe kje gjithë mund qëfar të mësoj dikën tjetër. Prandaj, le tjetë komunikimi njën me së neve bëj bazën e shkëmbimit të informatave, dijeve, për uja të una, që të mësojm dhe të plësojm njëri tjetër. Sërmanjën Farisiu, zotje e, e, e, e shpërblevët, qëfti knaqën me ta, shokët e ti e budardës, që ishte edhe kështë shokët e pejga mirët, zotje qëfti knaqën me ta, i tha në kuadër të një kshilët madhe që i adërgoj. Kështu i tha, nuk ke mundësi të arish atë që e sinon, për dhe së nuk kje kduar nga jë ja që e dëshiran. Që kanë në kupton kjo? Dëshiran kuptim e pësharakë, Ne do kemi dëshirë me pushu, me flajsh shumë, marr këtu, më dal, më kënaq. Apo. Por a kemi sunimë. Ne nuk jemi të gatshëm të kemi dorë. Nga disa dëshira caktuara e fsharake, nga disa, nga disa argtime, nga disa, më thonë, forma caktuara të të të argtimit e ksëmerad, të epse, të knatsive, nuk kemi gjendje të kemi dor ngato atëra nuk dhe të këne mundësi të arimë synimet tona. Pra njëri ambicios është ta i cili. Ambicija ti dhe të tëtë është e tilë që i ndihman me i shtu synimet për para, me esë në rrugën e razimit, qëllimeve madhore, edhe pse këja në nënkuptan, këje këndon nga pushimi, nga rëgtimi, nga knatësia, nga dalja me shokë, nga dejat, nga loret e dëshme e kështu më ratë. Kjo është ambiciosë. Andaj bësh ambicioz atërre kur jenë gjendje ta së kri vikosh këtë për këtë. Pa nuk mund të shë ambicioz në më meni kur gjithë shka, që e kërkan, që ka e dëshërën, shpirti dhe epshi, i përgjigjesh. Nuk mund të shë kështu. Nuk mund të shë ambicioz. Andaj ambicia ka qmim, ka ko kosta. Braktisësh, do të tëtë, të të, uh, shpesh herë, shpesh herë braktisësh uh, gjumin, poshimin, Rahatin tonë e shumë tjera në amër të ka uzove të më dha, qëlimë më dhore, fisnike që dohet me ralëzunit në kësaj bote. Passo e tha, sërmënë fërësiu, nuk kemë mundësi të arish, atë që shpreson të arish, nëse nuk je në gjene të durash në vështirësi, rrugat dhe të qëlimë më dhore. Rrugat dhe të suksesit është rrug shpesherë e pashtruar, e pasfaltuar, Mëgur, me vështirësi. Duhet durim, duhet të prit. Duhet të përbij. Duhet gjenë më u. Ëh ëh ëh mbyll veten tënde. Ne përbohet veten tënde. Shumë gjë duhet, duhet sabër i madh. Prandaj si më i falësiu po i thotë, bëu ambicioz, duke higdor gjaknacid, ne amar të çlimëve. Duke apretuar idhsin e durimit. Në, madh të suni me dhe dhe dhe dhe ë uh, aspiratorat me loja që sinon ti realizosh një etën që soi bote. Pastaj tha një kshit praktike të njëri ambicioz. Tha kështu. Verli kun qoluk zikra. La tiet fi'la yote kur fletsh, kur të flasësh e ti fi'la yote për mendi Allahut ti shpërmendj Allahut, por as mundem gjithmonë Allahun përmend. Jo, do për të them thon përmendja Allahut të thur vetë subhanallah. Kur flet mirë, Allahun e përmend. Kur largon nga keqje, Allahun e përmend. Kur amson dikat, Allahun e përmend. E si Allahun e përmendi kur ushtom Allah. Po kushti ka pse të fjaltë mira. Në emër të kujt pa bën këtë mirë? Në emër të Allahut. Prandaj, sa të flasësh, një ambicioz në ka kupt me humb. Madje as fjalët e tij. Shikoj, sa bukur e tha Sulmani al-Farisiu, letë të fjale të dhikë do të thotë, kërë të fletë njërë ambicijaz, kërë kalkulon, a fitoj me këtë, apo nuk fitoj. A marë shpërlim të ka lau për këtë sjojnë, apo nuk marë shpërlim. Nësë nuk marë shpërlim, s'kam lëgarim e folë. E në qovë së s'kam lëgarim e folë, atërë tha, le tjetë, heshtë e jo u të meditim. Pa dhe kërë të heshtë nuk upë, njërë ambicijaz gjithë më fitan. Kërë fletë, shpërbl përmendja Allahut. Meditimi eh, heshtja meditim. ti duhet ta mësh meditim. Do të folojë të diëshërt, përmendja Allahut, heshtja e thjesht, meditim. Meditim rad gjensati gjensën yersva, po vetëm atë që kam mund më më bo, eh, si më një, një të më bëu si marritani në sukses të rrodës, mediton. Me të rreth, me argument me të Allahu Jalla wa ala që ti shto të bindje dhe besim, mediton. Pastaj tha, shikimet e tët marrje mësim shumë ia shikojnë punë tuja. Çka po shikojnë? Valla veç. Çka veç? Pse po shikojnë kët begati? Jo, A kimi e ble? A kimi e shit? Jo vëllai, që... asoj ka. Gase shikimi i tepërt, i panevojshëm në gjëra të caktuara që trethojnë as mundën zemrën. E hap mundsinë e lakmisë. E hap mundsinë e silis. Bardanieri ambicioz, e ruan shikimin, e ruan mendimin, e ruan fjalën. Pastaj tha Somalfrisio Njëri me i dështuar është taj cili të thëtë, e ndjek epshë në ti. Nuk ndjek udhzime, nuk ndjek dje, nuk ndjek uh, uh, uh, uh, shpall në loge e levonë. Për që farë njek? A i ndjek epshë në ti. Kuda që ka knëci, ka pritin mirë për te, a i që të shkanë. Një e mbiqësët nuk cikur se e filluam të nëruar. Nuk vrapon pas nëcive, nuk vrapon pas dëfrimeve, nuk vrapon pas ratisë prapon pas të vërtetës, pasunimeve, edhe pëse kjo mund të i kurstan me vërtirësi, me probleme, po kjo është dunjoja, këtojnë ambicjet. Pasaj, tha, në fund, sërman e frajës ju, zote jemi shëroft, tha, njeri me i menë që është ajtë cili e lodhë vetë në ti në punë të mira, dhe vepran, dhe punan, për atë që të vje pas dhekjes. Shpesher, thujnë përshurin, ambicioz i madhë, punën për një punë të aktuar. Vregull, sa do të zjatë përfitimi nga e punë? Shkort. Nese do bia punëve tona të mërruar, fundan, me tonë atë ndërruar, për fundanë me vdekën tonë, ne duhet me ndojmë që të bëjmë punë të tjela, të jemi ambicias, dhe, dhe nga të maso që. Edhe kur të vdesim, dë vazhdojtë nga vinë shpëllimit. Të marim me veti punë të mira. Edhe në qofë se nuk mund të marim begatit që i kemi këzuanit në kësaj bote. Përnda njëri ambicioz nuk është veç aji që me ndonë në aspektin formal, materialist, jo. Njëri ambicioz me ndonë për gjenetit. Ma di juveq për gjenetit. Pra Muhammedi alisëm tha, se grada me elan gjënë është firdausi. Kërkajnë nga Allah në firdausin. Ma të nëllë të në kërkajnë e. Në kam suti me ambicioz, mos të knaqim me pak, mos të knaqim me, me të për Prototë shtytemi thell në thellësirat e e e e e e e e e e kuptimeve, e prietimeve, e durimeve, e punëve. Atë kuptojmë si një uthar. Vazhdimtutje. Prandaj ambicjet tona janë ato që na shtyn drejt punëve të përjetshme, drejt shpërblimeve të pafundme, sikur që tha Sulman al-Farisiu. Prandaj le të jetë këtu ambicjet tona. Temi ambiciоз për Firdevsin për gradën më të nga në, në gjenet, temi ambicias për punë të përjetëshme, për veprindajit të pashkputëshme, për shpëblime të vazhduhshme që vinë. Masë e ndjek epshin, masë e ndjek e rahatin, po ndjek e rrugën e dur, edhe pse ka vërëtërzi, edhe pse ka gjemba, edhe pse ka probleme, edhe pse duhet sabër, edhe pse është hidhur, shpërish punë, e përkashma është, pas ta e ja rritë përjetësia e kënd Kta, natë mbarë. Kta janë aty kanalit rrug mojet e, e kodrave dhe bjeshve. Zoti na mëson të lëshëm të Allahu na dheh muft. Selam alejkum.